Ha ez igaz, akkor áttörhetjük a merze Matruk vonalat, mi odaérünk. Természetesen minden tőlem telhetőt megteszek, hogy az elkövetkezendő egy-két nap folyamán ellenőrizzem a kém jelentését, mondta von mellentin. De legutóbb igaza volt. A kocsi ajtaja kicsapódott, és Kesselring lépett be. Rommel meglepődött. Tábornagy, kiáltotta. Azt hittem, ön szicíliában van. Ott voltam, mondta Kesselring.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 elsősorban egy kém jelentésén. Úristen! Kesszering első ízben emelte föl a hangját. Tankjai nincsenek, de kémje az van. A kémnek legutóbb igaza volt. Fomm ellentén visszajött. Kesszering azt mondta. Nem érdekes. Azért vagyok itt, hogy megerősítsem a Führer parancsát. Ne nyomuljon tovább. Rommel elmosődött. Már elküldtem személyes üzenetemet a Führernek. Ön